Még egyszer jó reggelt. It is a great privilege to be back here with you. Nagyon jó újra itt lenni veletek. I did spend five years of my life here. Öt évet az életemből itt töltöttem ebben a városban. church used to meet over Még emlékszem mikor a Julia Művelődési házban jött össze. And then we moved to a little Pince over there. Aztán a Ez az utca volt. Hatvan We lived down there for a while in the dark. És ott voltunk egy okay. darabig ülve a sötét pinceben. Like the Christians of old during the first early church in the catacombs, they Olyan were. Olyan volt, mint az első gyülekezetek, mikor a föld alatt gyűltek össze a katakombákban. So we we froze there in the winter. Télen <laughs> nagyon fáztunk ott. But the church seemed to grow during the summer, since it was 10 degrees cooler down there. But... És nyáron mindig so. növekedett a gyülekezet, mert mivel pince volt, az egy nyáron legalább tíz so. fokkal hűvesebb volt ott lent. So we have been looking at this topic of worship. A dicsőítésnek a témáját vettük eddig. Um, and uh, you know, we've been doing quite an in-depth study. És elég mérehatóan tanulmányoztuk ezt eddig. in today's church a dicsőítés a mai gyülekezetekben nagyon um, sokszor félre van magyarázva csak azért, mert a dicsőítés szó maga nagyon sok plusz jelentést vet fel az idők során. You know, study, you know, Ahogy megnéztük az első alkalommal is a dicsőítés jelentheti azt is, hogy fél órán keresztül éneklünk vasárnap reggel. Or, or it's the, it's a lehet egy ilyen polc a keresztény You know, It's a type of music that you like to listen to. Vagy lehet egy fajta zene, amit hallgatsz. I listen to worship music. Én csak dicsőítő zenét hallgatok. You see a band will put out a worship album. Vagy például mikor a különböző zenekarok egy dicsőítő lemeszt megjelentetnek. the question is, what kind of music was that before they decided they put out a worship album? Kérdeés az persze, hogy mielőtt a dióitő alvomot piacra dobták, milyen zenét játszottak? És so in, in our first study, we we looked at worship as as a life event. Az első mm. alkalommal a dióités úgy néztük, meg mm. mint egy életen át tartó dolog. More than just Sunday morning or whatever other church activities might happen during the week. Sokkal több, mint a sima vasárnap, reggel, vagy pedig uh, mindaz a tevékenység, amit gyülekezetként egész héten végzünk. a legjobb összefoglalni talán, hogyha egy mondattal szeretnénk, akkor akkor a, a, az az, hogy all of life to the glory of God. Az egész életünk, amit Isten dicsőségére élünk. You find that in 12, És ezt a Róma you know? 12:1-ben találjuk. As Pál Paul exhorts the Romans, I beseech you, my brethren, to present your bodies as a living sacrifice this is your reasonable act of worship. Ahogy a gyülekezetet, hogy arra kérlek testvéreim, hogy szálljátok oda a testeteket uh, szent áldozatul. And I think uh, Paul's writing to the Colossians in Colossians 3 verse 16 also brings it together very nicely. Vagy pedig a Kolossé beliekhez írt levél 3, 16, 3, 3, 16, 16, 16, Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord, and whatever you do in word and deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the to God the Father through Him. A Krisztus beszéde akik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, háladással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, adva az Atya Istennek ő általa. Ez, amit most olvastunk, ez a legtágabb fogalom, fogalom a dicsőítésre, amit a Bibliában találunk. But then we also have been looking at what happens when we do gather together as as the body of Christ here on a Sunday morning. Aztán megnéztük azt is, hogy mi történik, amikor összejövünk uh, Krisztus testeként vasárnap reggelente. And we looked last week at the verse Hebrews 10 verse 24 and 25. És múlt héten megnéztük a zsidókhoz írt levél 10 24 25-öt. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together. As in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Zsidóhozét levél 10, 24-25. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. We were never meant to live this Christian life alone. A keresztény életet nem egyedül kell élnünk. Really, the only time that you find Jesus alone is when He was praying. Az egyetlen alkalom, amikor Jézust is egyedül látjuk, az az, amikor Ő imádkozott. És ez egy jó dolog bemenni a legbelsőbb szobába és csak időt tölteni az úrral együtt, ahogy imádkozol. But He was with the three, Peter, James, and John. De Jézus, vagy a, azzal a három tanítványa volt, Péterrel, Jánossal is, Akabbal. 12, vagy a tizenkettővel. Mindig együtt szolgáltak, mindig együtt voltak. Az új testamentumban is, a, az új szövetségben is a tanítványok mindig kettesével mentek uh, evangelizálni, soha nem egyedül. Nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a great a közösségre you know teaching one another admonishing one another tanítására egymás bátortatására lifting up one another in prayer egymás felemelésére imádságban our life of community was a uh, life of worship was meant to happen in community a a dicsőítő életünk az az közösségben uh, kell hogy zajlódjon and, and the gifts that god has given each one of us were not it's not only meant to spread the gospel but to minister to one another és azok az ajándékok, amiket Isten nekünk adott, azok nem csak az evangélium terjesztésére vannak, hanem arra is, hogy egymás felé szolgáljunk velük. So Mert hogy közösen tudunk növekedni a hitben. We Múlt héten megnéztük azokat a feszültségeket, amik, uh, amik jelen vannak akkor, amikor összejövünk. Jó értelemben vett feszültséget. We looked at the transcendent nature of God versus the immanent nature of God. Megnéztük Isten mindenek felett való voltát, valamint megnéztük Isten közelségét. First of all, no, understanding that God is holy. Legelőször is azt kell megértenünk, hogy Isten szent. Isten igazságos, Isten igaz. He, he is the creator of the universe. Ő a világ mindenét teremtője. We are but the creation. Mi csak a teremtmények vagyunk. He holds our very existence in his hands. És ő tartja kezében ami létezésünket. De ő ugyanakkor egy olyan Isten, aki, aki önmagát adta. Power, glory, feladta a hatalmát, feladta a dicsőségét. A és egy kis baba formájában eljött a földre. Us, us, köztünk élt, köztünk nőtt fel. And then he died for us. És aztán meghalt értünk. És aztán legyőzte a halál, Rose again, feltámadt. Very power is what us to live this life. És az az erő, amivel ő feltámadt, az az, ami képesítesz minket arra, hogy a keresztény életet éljük. És a legjobb az, hogy egy nap vissza fog jönni. To take his home. Hogy hazavigye az övéit. És hogyha hívőként és hogyha Hívőként vagy itt ma, You die i tried to make it sound a little bit more diplomatic but didn't work. egy nap egy nap mindannyian megfogunk halni you walk out the door and you get run over by a car láttad hogy kisétáls az ajtón elüt egy autó De és dázurra leszel that's the good news ez a jó hír It's probably not the good news for your family but what shall i biztos but the good news is that if we if we were to die we are with the lord de a jó hír az, hogyha meghalunk, az Úrral lesz. And there's no place that I would rather be. És nincs olyan másik hely, ahol szívesebben lennék. This week we're going to look at a couple more tensions. Ezen a most megnézünk még egy pár egy egymásnak feszülő ellentétet. So, uh, akció, just today, two for one. So, akció, kettőt egy so, it's you know, economic times. We need to, you know, be gracious. Most so. az ilyen gazdasági helyzetekben. I said we'd be looking at one tension each week, but at Igen, tehát azt múlt héten, hogy egyet fogunk megnézni, de And the first, the first one is going to be the vertical and horizontal elements of our worship. What do I mean by that? És ez mit is jelent? Vertically. A függőleges. Worship needs to be about God. A dicsőítés Istenről kell, hogy szóljon. First and foremost legelsőnek és legfontosabb dologként. Az életünk, a zenénk, a dalok mindennek mindennek Isten felé kell irányulnia. Ő be hogy mindennek, amit itt vasárnap csinálunk vasárnap reggel, kell, hogy a középpontja legyen. Nem az épület, nem a kedvenc zenénk, nem a barátaink ez nem egy nem egy ilyen kis kellemes ilyen társas összejövetel kell hogy legyen. Worship is about God. A dicsőítés is Istenről szól. Our lives, our songs, our music, our time together him, His character. Az életünk, a zene, a, a dalok, amiket éneklünk, ahogy összejövünk minden Isten jellemek körül kell, hogy csoportosuljon. What He has done for us a körül amit értünk tehát és a az erre irányuló válaszunk köré ez a dicsőítésnek a függőleges aspektusa there was a famous theologian that once said that worship is an arrival egy híres teológus azt mondta egyszer, hogy a dicsőítés az olyan, mintha megérkeznénk. You know, when we Ahogy itt összejövünk, hogy közösen énekeljünk, és az Úrhoz emeljük a hangunkat, az nem, nem a célállomáshoz való elérésnek az eszköze. You know, we don't do it, because something in it for us. Nem azért tesszük, mert, mert valami, uh, valami rólunk szól benne. I feel good. Nem azért, mert jól akarom I érezni want magam. To Nem azért, mert valami nagyszerű dolgot szeretnék megtapasztalni. Lehet, hogy mindezt megtapasztalod, ezek megtörténhetnek dicsőítés közben. Your emotions will hopefully be engaged. Érzámüleget is részt veszel a dicsőítésben remélhetőleg. God gave us emotions, Isten adott nekünk érzelmeket, hogy in we need to engage with our emotions. Úgyhogy az érzelmeket is így belek kell foglalni a dicsőítésbe. But worship isn't arrival. De mindenek felett a dicsőítés az egy fajta megérkezés. Az Úr jelenlétébe való megérkezés. This is it. It's the last station on the trip. Ez az so utolsó speak, állomás az utazás során. Is az út véget ért és minden erről szól. Isten. Istenről és az ő dicsőségéről. És az ő Everything we do in our lives culminates at this very point. Minden amit az életünk során teszünk, ezen a ponton találkozik. It's about worshiping the one and only living God az egyetlen és élő igaz Isten dicsőítéséről kell szóljon. Ömint méltó minden dicséretünkre. For me, I don't know about you, but for me it's it's almost a place of comfort. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem ez egy ilyen ilyen uh, otthonosság érzése. It's where I can feel at home. És ez, ez az a hely, ahol otthon érzem magam. You know, in the presence of the Lord. The one who calls me son. Annak az a aki a hív. It's a place of safety. Ez egy And that I can just feel, I can pour out my heart to him. And I just feel, I to him. And I know that he's going to understand. A 84. Zsoltárban a tízes versben Dávid így fogalmazta: Bizony jobb egy nap a Te udvaraidban mint máshol ezer. Jobb az Isten háza állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Ultimately worship is about God. kell, hogy szóljon. That's the vertical. Ez a fügőleges. But there is a horizontal aspect to our worship as well. De a dicsőítésnek van egy vízszintes aspektusa is. The Psalms are full of exhortations to the congregation. A zóltárok televannak vannak a tele vannak a dicsőítéssel és bátorítással, ami a közösség felé irányulnak. We just read there in Colossians that Paul exhorts the people to speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs olvastuk you know, a Kolosséban, hogy Pál arra bátorítja az embereket, hogy egymást zsoltárokkal és himnuszokkal bátorítsák. Tanítani, bátorítani, felemelni egymást. Ott van az aspektus, az aspektus aspektus, amikor az időnket, az energiánkat, a pénzünket adjuk. Vagy hogy hogyha tehetséges vagy, akkor azt is az úr wow. De ugyanakkor megosztod a tehetségedet másokkal is. You know, children, akár a gyerekekkel, hogyha vagy a gyerekszolgálatban, vagy pedig takarítod az épületet. Vagy az ifiben ha dolgozol. You know, it's all part of that horizontal aspect of our worship, ministering to one another. Az egy más felével uszogál. Ez mindennek a viszintes, a dicsőítés viszintes aspektusának a része. Láthatók you know, kint valóságban. God just moves on your heart. There's a homeless guy there, and you, and he, you just give him some money. Ott látsz egy haláltalant és Isten a szívedre hajl az, hogy adjál neki pénzt. You know, God is glorified. Isten megdicsőül. Through your act of service. A teszogálaltodon keresztül. That man is blessed az ember meg lesz áldva ezáltal. Vertical and horizontal worship happening together. A függőleges és vízszintes mm -hmm. dicsőítés együtt kell, hogy történjen. I, I think our tendency today in the church is to be a room of individuals. A gyülekezetekben mm -hmm. ma az a tendencia, hogy mindenki egy ilyen különálló kis uh, egyén. You, know, you you come here but when the music starts it's just you and God. Ide jössz, de amikor a zene elkezdődik, akkor ez csak te rólad és Istenről szól we're not here necessarily as a community but as just you know 50 people 50 individuals before the lord nem feltétlenül közösségként vagyunk itt hanem inkább 50 különálló egyénként you know, yes we're engaging with the lord we're engaging with god igen istennel közösségbelépünk but are we engaging with one another de egymással nem nagyon foglalkozunk ministering to one another egymás felé nem szolgálunk you know is that's important ez is nagyon fontos pedig. You know, and and Hogyha csak jövünk, aztán meg megyünk, akkor akkor teljesen szem előtt évesztjük a célt, amiért itt vagyunk. You know, late, early, kind of Későn jövök, korán megyek. You know, nobody knows you were here. Senki nem tudja, hogy itt Undercover. Akkor minden jöttél egyáltalán? Because God is here azért, mert Isten itt van, And God is mert nem ott kint van. is Csak itt találjuk az élő és igaz Istenet A Debreceni like Golgotha, vagy a Pesti Golgotámban. You know. Elég messze van. hogyha Istent Itt van. Miért jövünk? tehát összeközösségként. There's a little bit more happening other than the vertical aspect of our worship. We're here to minister to one another as well. Van, ö, több is történnie kell a függőleges ö, dicsőítés, dicsőítésen kívül. Egy felé is szolgálnunk kell. You know, God has chosen to use these times to speak through us many times. Isten azért választotta ezeket az időket, hogy hogy rajtunk keresztül szóljon. why we gather around the word, we teach the Bible and then God speaks to you through that. Ezért jövünk össze, és, és tanulmányozzuk az igét, hogy aztán Isten szóljon hozzánk rajta keresztül. Aztán lehet, hogy imádkozol valakivel. Lehet, hogy az Úr yeah. ad neked egy verset, amit valakivel megosztasz. Or maybe God just wants you to sit down with somebody so that they can tell you all their problems. Vaj lehet, hogy az Úr azt akar, hogy csak leülj vele és ez a másik személjen mondja össze hết problémáját. You're there just to listen. És te csak ott ülsz és hallgatod. You know, there's just something really powerful when a community of believers gathers together to minister to one another. Nagyon erőteljes dolog az, amikor amikor a hívők összejönnek egy közösségbe. To worship, to fellowship. Hogy dicsőítsék az Urat, hogy közösségbe together, legyenek, hogy együtt imádkozzanak. Your stories, your dreams, hogy megoszta a történeteidet, az álmaidat másokkal. Over a cup of coffee. Egy kávé mellett. Gotta have the coffee. A kávé az fontos. Összejövünk, együtt énekelünk, felemeljük a hangunkat, felemeljük a kezünket együtt. As a community. Egy közösségként. Egy közösségként itt a community here in ez egy debreceni közösségként. That God has called for a specific purpose in this city. Az Úrnak különleges célja van velünk ebben a városban. I, I was convicted a little while back of this myself. Ezzel kapcsolatban van egy történet ami régebben történt és így mm -hmm. így hát ez Úr szólt a szívemhez ezzel kapcsolatban. And this is definitely something that God has worked in my life over the years. Ez egy olyan dolog, amit Isten évek so, az évek során munkált ki a szívemben. like, Lehet, hogy most megijedsz, és arra gondolsz, hogy ú most akkor teljesen ilyen, ilyen extrovertáltnak kell lennem következő vasárnapra. It's taken God 38 years in my life, so. 38 évembe került, hogy eljussak ideig. Isten lassan, de you biztosan know. megtanított, hogy hogyan kell az emberekkel viselkednem, vagy bánnom. You know, Igen, so van know. egy vicc ami arról szól, hogy a szolgálat olyan jó lenne, hogyha nem emberek, you nem know. lennének benne emberek. I've many years I've been happy just to sit behind my guitar and never talk to a Éveken keresztül nagyon boldog voltam, csak elgitározgattam magamnak, és nem kellett senkihez se szólnom. Nem igazán érdekelnek a problémáid, nem ezért vagyok itt. De Isten nem hagyott magamra. És nagyon sokat tanított nekem, különösen az utóbbi hat évben compassion, compassion for the people on the streets. Um, a szívemet megindította az utcán lévő emberek felé. When I used to come Amikor még itt laktunk és ide jöttem vasárnap reggelente gyülekezetben mindig biciklivá jöttem és vasárnap reggel egy lélek sem volt az utcán. Most mikor Pesten a hetes buszon megyek gyülekezettel. Sunday morning, morning 6:30, it is crowded. Fél hétkor, vasárnap reggel tömeg van a buszon. Get off there, Luisa Leszállok a Blaha Luisa -téren. All the Ott van az összes részek, akik még az előző buliból maradtak ott. Az aluljáró tele van hányással és egyéb gusztustalan dolgokkal. the és ja, viszonylag jól felöltözött emberek csak ott hevernek eszméletlenül az aluljáró lépcsőjén so, és így, így szó szerint keresztül kell néha másznom rajtuk, hogy a gyülibe it's eljussat a, it's a desperate world, desperate city. ez egy nagyon so, szomorú helyzet és nagyon szomorú kétségbeesett város és mivel a városközpontban a gyülekezetünk nagyon sokan bejönnek vasárnaponként a gyülekezetbe. Transvestiták, prostitúáltak és mindenféle emberek bejönnek a gyülekezetbe. És az évek során Isten megindította a szívemet ezek felé az emberek felé. The vertical, horizontal part of my worship life. Ez az én dióciútől életemnek a viszintes része. You know, and as a worship leader, I've never, I've never really liked being in front of people. Dióciút vezetőként sose szerettem emberek előtt lenni. the fact that I'm standing right here, talking to you like this, is a miracle. Azt hogy uh, tálok és hozzátok beszélek, ez most egy csoda. But usually, you know, I start and I close my eyes and I got them tightly closed and I play and then I open them at the end. And... Általában kiállok, becsukom a szemem, eljátsszuk az énekeket, a a végén kinyitom és ennyi. That way you all disappear. És so, így legalább mindannyian eltűntek, olyan, mint nem is állni előttetek. You know, but I I was convicted my heart that I felt like I was not engaging with the people that God had put in front of me. De aztán úgy éreztem szívemben, Isten szívembre helyezte, hogy nem igazán veszek részt a dióciójítéshben a közösséggel, hogy teszem. That I'm not there to have my private moment with God with my own personal band és nem azért vagyok ott, hogy a saját ilyen kis magán perceimet élvezzem a, a, mögöttem a zenekarral hanem dicsőítés vezetőként az a dolgom, hogy arra bátorítsam a közösséget, hogy együtt dicsőítsük az urat és hogy velük is kapcsolatban legyek a dicsőítés közben process, ez egy elég lassú folyamat volt. I you know just keeping my eyes open maybe during the first song or so and just kind of trying to find people and let them know that I know you're here and we're here together kind of thing. Úgy kezdődtük, hogy így az első dal közben nyitva volt a szemem, és próbáltam így a tekintetemmel megtalálni embereket, mint egy ilyen igen istrávitákint, hogy igen láttam, hogy itt vagy, menjünk együtt az úr elé. Is now we're the we have three services now. Pesten három alkalom van vasárnap reggel. tól től tizenkettőtől. Uh, you know, and at eight, eight when we start the first service. kezdjük az első alkalmat. There's like three people in the room. vagyunk körülbelül. Uh, it was funny. It was, when I'd close my eyes. Mikor becsukom a szemem. And then 8.30, I'd open, and the room was full. És fél nyolckor akkor még három ember van. Kinyitom fél kilenckor tele van az egész really, terem. Really weird. Experience. Nagyon furcsa. <laughs> three, 300. three so, hundred, <laughs> but, but so now, God has just led me to be more engaging. When there are God has just led me to be more engaging. you, know, are, glory, you, are, holy, you are mighty, I close just led me to the Lord. to azok uh, dalok közben, amik Isten dicsőségéről, nagyságáról, erejéről szólnak, becsukom a szemem, és az Úrnak énekeljük. De amikor énekeljük a, például azt a dalt, hogy a kereszt mondta el, akkor ránézek az emberekre, mint egy kérdésként, hogy... hogy hogy érted, érted ezt, hogy a kereszt mindezt elmondta. Yeah. It's finished. The cross has said it all. You can't add to your salvation by grace. You've been saved. A elvégezte mindezt. Nem tudsz hozzátenni az uh, not everybody's like turning around, looking at one another. The cross has said it all. Nem mindenki szereti körbe nézegett, mint dicsőítés közben, hogy hát a kereszt elmondta. But slowly it's just a, a, a change in the culture. We're, we're here together. De ez egy ilyen lassú változás, lassú folyamat, hogy együtt vagyunk itt, közös célért. Összejövünk azért, hogy Istennel kapcsolatba lépjünk, és hogy egymással kapcsolatba lépjünk. ezek voltak a vízszintes és függőleges részei a dicsőítésnek. És mind a kettő ugyanott végződik. And all that you say and do do unto the glory of God.: Bármitteszá vagy mondas mindent Isten dicsőségére tegyél. The second tension we're going to look at today, a második ilyen ellentét, amit megnézzünk. Is worship a thing that happens eternally, or is worship something that happens externally? Ez a belső és a külső kifelé alódicsőtéts. G: remember we talked about last week that the idea is not to find balance in these tensions. És a múltkor megbeszéltük, hogy nem az a lényeg, hogy megtaláljuk az egyensúlyt ezek között, az ellentétek vagy feszültségek között. Both, Hanem, hogy mind a kettőt száz százalékosan magunkévá tegyük. You know, and, and és ugyanezt kell tennünk a belső és a külső dicsőítéssel is. Now, true, Mi emberek hajlamosak vagyunk a külsőségeket nézni. Ez meghatározza, azt, hogy hogyan öltözünk, mit mondunk, Ö, a külsőségekre figyelünk. When Ez somebody, határoz meg minket. When somebody walks in a room, we automatically make a judgment on them based on external factors. Hogyha valaki belép egy szobába, akkor akkor mindannyian egyből ránézünk és és uh, levonjuk a magunk következtetését az emberrel kapcsolatban, csak a külsőségek. I think this, this comes from of us és ez a tendencia egy másik tendenciából származik, amire hajlamosak vagyunk. And that's ez pedig yeah. a türelmetlenség. Mert hogy nem nagyon akarunk azzal időt vesztegetni, hogy kicsit mélyebbre nézzünk. To get to know Hogy valakit megismerjünk. Go beyond the external Hogy, um, shell. Hogy a külsőségek mögé nézzünk. You know, if you were out on the street here, in front of the Yellow Church. Hogyha kint lennék most az utcán, mondjuk a nagy templom előtt. You know, some guy was selling you a Rolex watch or a Gucci bag or something like that. És ott lenne valaki, aki Rolex órát vagy Gucci táskát próbálna eladni neked. It's like, oh yes, it's oh, it's only 5,000 for. Akkor azt mondta, hogy jó, de hát csak 5 forint. You know, you, you immediately assume that it's fake. Akkor ugye egyből tudod, hogy valószínűleg hamis? Because you know anything with Gucci on it is going to be 40, 50 forints, Mert ugye min minden Gucci you termék know. legalább 45-50 ezer forint. Minimum. Maybe just because it says it's Gucci or says it's Rolex doesn't mean that on the inside it's truly the real object. Csak azért, mert az van ráírva, hogy, hogy Rolex, hogy Gucci, nem, az nem jelenti azt, hogy, hogy valóban uh, olyan termékről van szó, az van belül is. Csak azért, mert valaki mondjuk tapsol, vagy letérde, vagy felemeli a kezét, vagy sír, az nem jelenti azt, hogy ugyanazt tapasztalja meg dicsőítés közben, amit más. The same can be said for somebody who is quiet and meditative. Ugyane igaz valakira aki csak csendben ülve dicsőít. They might be experiencing God on on a much deeper level than that, that person who's doing Christian aerobics. Bocs. <laughs> <What's... laughs> Sorry. Lehet, hogy az az ember aki <laughs> Aki, aki csendben ül, az lehet, hogy sokkal mélyebb és e, intiven módon tapasztalja meg éppen Isten közelségét, mint az a, az a valaki másik, aki egy ilyen hívő robikot hajt végre éppen. God only knows the heart. A szívünket csak Isten ismeri. And sees those who are genuinely responding to him. És ő látja azokat, akik a szívükben válaszolnak neki. Now of course this tension falls apart when one or the other side is neglected. És persze ez, a, ez az ellentétpár, ez szétesik, mikor az egyik vagy másik részét hanyagoljuk. And we at that in depth last week. És ezt megnéztük mélységekben múlt héten. És mikor elhanyagoljuk az egyik vagy másik részét ezeknek az ellentétpároknak, akkor akkor a, a hívő életünk sérül. It can lead us into sin many times. Nagyon sokszor bűnbe vihet ez minket. be A Biblia megmutatja azt, hogy, hogy hogy belülről kell, hogy kapcsolatba lépjünk és, és ez ilyen külső ennek külső megnyilvánulása kell, hogy legyen. Nem elég csak azt mondani, hogy a szívemben dicsőítem Istenet. Ez a hánzsáságban sem működne igazán jól. If you just told your wife, well, I love you in my heart. Hogy használod a feleségednek, hogy hát a szívemben szeretlek. You never brought her flowers. You never hugged her. You never kissed her. De soha nem viszel neki virágot, nem üleled meg vagy nem csúkulod meg. Your relationship would not last very long. Nem tartana túl sokáig ez a kapcsolat. You know, have you heard that joke before about the farmer and his wife? Nem tudom, ismeri el ezt a viccet a farmer és a felesége. The wife asked a farmer one day. A feleség megkérdezte a farmert hény nap. Why don't you tell me you love me? Miért nem mondod, soha, hogy szeret. He said, Woman, I told you the day I married you, and if that changes, you'll be the first to know. Mikor elvettelek az eskünapján, már mondtam, hogy ha bármi változás van, teleszel az első, aki megtudja. No, there is an external. Show of affection in our worship. A kell, hogy külső az And the Bible's full of it. The Bible is full of Clapping. Tapsolás. Dancing, raising our hands. Táncolás, kezek kneeling, bowing. kezek There is an external show of affection to the Lord. Az Úr felé, az érzelmeinket az Úr felé meg tudjuk mutatni a külsőségekben is. Ne don't get me wrong, félre. Isten nem egy nő, akinek szüksége van arra, hogy virágot kapjon vagy megérintsék. But he is a God that desires authentic, passionate expression. De ő egy olyan Isten, aki, aki szenvedélyes dicsőítést, dicsőítésre vágyik. The, the same authentic passion and expression that you might show for the other gods that might be in your life. Ugyanarra, ugyan, ugyan olyan szemvedélyes és és egyéni kinyelveállítására az érzémekeknek, amit lehet, hogy az életedben lévő más isteneknek mutatni. your favorite soccer team. Kedvenc focizcapatodnak. Favorite TV show. Kedvenc TV show Your car. Your cat a uh, you know, Kedvenc zenekarodnak. Whatever it is, bármi is legyen az. God desires that authentic, passionate expression. expression. is legyen az, Isten arra vágyik, hogy te ö, egyéni ö, eredeti módon kinyilvánítsd az érzelmeidet felé. You know, he desires your best. Ő a legtöbbre vágyik, amit te adhatsz neki. But on the other hand És Isten azt mondja, hogy az összes ilyen ugrálás, táncolás, tapsolás mindez hiába van, hogyha a szíved nincs ott benne. Be say, wow, Lehet, hogy lenyűgözöd a környezetedet, azt mondják, hogy ó oh, milyen lelki. Really De azt, aki igazán számít, azt nem fogod lenyűgözni ezzel. But I think sometimes we are guilty of saving our greatest passion and enthusiasm for things that don't really matter. Úgy gondolom, nagyon sokszor uh, hibásak vagyunk abban, hogy az igazi érzelmeinket és lelkesedésünket olyan dolgok számára uh, teszük félre, amik nem igazán érdemlik meg. And I'm not advocating that we become a church of people running around doing conga lines and things in, in our worship. És most nem azt mondom, hogy olyan gyülekezet legyünk, aki, ahol dicsőítés közben itt össze-vissza rohangálunk, és furcsa dolgokat művelünk. You know, kind of vagy, hogy, vagy hogy bármilyen ilyen azonosságot, vagy, vagy ilyen egyen dicsőítést kellene végrehajtanunk. Ez a legtöbb embernek elég nehezére esik egyébként is. If you're like me, it's very hogyha olyan vagy mint én, akkor ez nagyon nehéz neked. has been for me over the years. Nekem elég nehéz általában felemelni tapsolni. Because don't that even a kezem, tapsolni. I don't do that even at a game. Mert ezt általában egy foci meccs közben sem teszem. Like they won. <laughs> ez a legtöbb amit csinálok, hogyha gólt rúgnak. <laughs> about the most you get out of me ez a legtöbb, mint teszek. De mások meg nagyon energetikusak. És Isten azt mondja, hogy hogy, hogy, hogy Isten kell, hogy a, azon a listán a legelső legyen, amik a legjobban uh, érdekelnek. Ami iránt a legjobban lákhesd. You know, whatever excites you, what, what excites you Mi iránt legkesetse legjobban. What are you excited about? Mi az a dolog ami iránta leginkább lelkesed? If God's not somewhere there at the top, then maybe you need to reevaluate. Hogyha Isten nincs ott ennek a listának a tetején, akkor lehet, hogy át kell értékelned ezeket a dolgokat. What has become most important to you? Mi az ami legfontosabbá vált God wants God wants us to be authentic when we gather together. Isten azt akarja, hogy hogy uh, igen eredetiek legyünk, mikor összejövünk. And that authenticity will encourage those around you. És ez másokat körülöttünk bátrítani fog. One of my worship team members asked me a question the other day. A dicsőítés uh, a, di a dicsőítési csapatból valaki megkérdezte tőlem egyik nap. He said, how much of what is happening in my heart am I allowed to express on the stage? A dicsőítés közben a zimpadon mennyit mutathatok meg abból, hogy mi zajlik a szívemben? I'm like everything. És jösszöm dönnek, hogy mindent. You're there as a, as a leader to the congregation. Mikmert úgy vagyott mint egy vezető, aki a közösséget vezeti? You know, whether you're excited or whether you're sad. Akár lelkes vagy, akár szomorú vagy. There needs to be that authenticity. hogy legyen ez az egyfajta eredetiség. When it comes to worship, we don't just want to be a balanced church. Mikor a dicsőítés olyan szú, akkor akkor nem egy jó, hogy egy gyülekezet, akarunk lenni. We want to be a hundred percent sold out to all that God is. Hanem azt szeretnénk, hogy hogy szá százalékosan arosszoljan az egész, ami Isten maga. Our mind, our will, and our emotions taking in every aspect of who God is. A gondolataink, az érzelmeink uh, egyszerűen így mindennel arra kell koncentrálnunk, hogy Isten kicsoda. You know, his word, tanulmányozva az igényét. And him use us to his glory. És aztán engedni neki, hogy az ő dicsőségére használjon minket. Engaging with God. Hogy Istennel kapcsolatban lépünk. Ugyanolyan szinten másokkal is kapcsolatba kell lépnünk, what, what all about. mert erről szól ez az időszak. You know, tensions, És ezek az ellentétek azok, amik uh, életben tartanak minket. Uh, ezek azok, amik a, a lelki életünket így. You know, a lelki életünket életben tartják. When one, well, well, you know, amikor az egyik vagy másik oldala ennek az elintétt nincs meg, akkor a Keresztény életünk annyira nem megy simán. You know, just like a train that's trying to ride on only one track. Enz olyan mint egy vonat, aki amelyik csak egy a sínpárba, csak az egyik síne nem próbálna meghaladni. It's gonna be a bumpy road. Elég döcsögős lesz így az út. We ever tried to row a boat with only one oar? Próbáltatok már egy hajót egy-je vezővel egy Akkor csak, csak így körbe-körbe mentek. So Úgyhogy ezek az ellentét, ez az ellentét, pár az olyan mint két evező, amit egy szer És mind a két részét 100%-osan magadévá kell. Hogy, hogy az együtt töltött időben Isten dicsőüljön meg. Now, Maybe you're one of the Lehet, hogy az egyik oh. vagy a másik hiányzik az életedben. Maybe you're all about the Lehet, hogy az egész worship. életed csak a függőlegesről szól. Your life is all about God, az életed Istenről szól. But you really don't have time for people. De az emberekre nem nagyon van időd. I was én is, én is, ö, ott voltam egyszer ezen a ponton az életemben, úgyhogy ezt megértem. You can ask my wife, I just sometimes like to switch off, go in a dark corner and leave me alone. But maybe, as we take communion, maybe during that time you can just pray that God will give you a heart and compassion for people. For one another here, and then for the world és azok, azok felé, akik a világban vannak. Many die in city Nagyon sokan meghalnak ebben a városban is, úgy, hogy nem ismerik Krisztust. That us. Ez rá kell, hogy nehezedjen a szívünkre. Lehet, hogy az egész életet csak a yeah. viszintes uh, dicsőítésről szól, lehet, hogy egyfolytában csak emberek körül There's vagy. A ministry. vagy. You're hogy, hogyha van egy szolgálat, akkor ott vagy elsőként szolgálsz. If there was church Monday through Sunday, you would be here every night. First one here, last one to leave. Oh, but I don't have time to read my Bible. I'm serving the Lord. I don't have time to pray. I'm serving the Lord. You maybe need to reconnect vertically with God akkor arra van szüksége, hogy újra megtalád a kapcsolatot Istennel. I've been down that road as well. Trust me. Ezen az úton is jártam már, úgyhogy With tudom, hogy mi újabb beszélek. I'm full-time ministry. De mi a szolgáltat illeti? Én fő alájában szolgálok. You know, maybe you work at electronics place. I play guitar. <laughs> Lehet, hogy van, aki egy you ilyen válladatnál dolgozik. You know. <laughs> <laughs> én gitározok. You know, I can get caught up in ministry where it just becomes everything that i focus on annyira el tudok a szolgálatban hogy, hogy csak arra koncentrálok semmi másra and i have to take time and force myself to spend time in the word and pray. És, uh, így, így rávenni, arra, so maybe you need to take time during the communion and just think on those things and could reconnect with the lord on the vertical. Maybe in your worship you're all about the external. A lehet, hogy a Clap your hands, you raise your hands. You sing the loudest. Te vagy az, aki a leghangosabban énekel. You're up a coldness in your heart. Csak azért, hogy áltakard a szíved hidegségét. Mert tudod, hogy az első szeretet az már nincs ott. Megint csak azt mondom, hogy az úrvacsora alatt szánd rá az időt, és mondd el ezt Istennek. Kérd meg Istent, hogy újra gyújtsa meg ezt a tüzetben. So your, your a, a thing, azért, hogy a, ez a külső megnyilvánulás, ami egyébként egy nagyon jó dolog, represents what's happening in your heart. ez annak a megnyilvánulása legyen, ami a szívedben történik. Vagy lehet, hogy olyan vagy, mint én, inkább a belső de chữ a belső formáját választod. You az you De nem igazán tudod ezt a így, külsőleg meg to set you free. Kérd Istent, hogy tegyen szabaddá. You know, and then step out in faith, raise your hands, clap your hands. Aztán pedig fel a, a kezed, tapsolj, énekelj hangosan. Doesn't matter if you nem számít milyen hangod van. standard is make a joyful noise. Isten azt mondta, hogy hangosan kiáltjunk, örömmel kiáltjunk. That's the standard <laughs> when we is gather together. Isten, Istenil ez a mérce. If we're making a joyful noise. He can figure out what's what. Mikor így örömmel vagy kiáltunk hozzá, akkor ő látja, hogy ki énekel, vagy hogy a többit az bízzuk rá. So take some time just to meditate on those things as we take communion together. Um, let's pray and then Daniel come. Lord, we thank you for these things that you have shown us. Uram köszönjük ezeket And Lord, we are, st we're, we're st you're still working on us. Uram, és még mindig és Shaping us into what you want us to become, Lord. We, we have not attained to anything in our lives. It's, it's we you are doing in and through We that's have not attained to anything in We want to be submitted to your in és alá akarjuk magunkat rendelni um, a te kezed munkájának. A te munkájának a szívünkben. And so Lord, work and Úgyhogy ezeken a dolgokon az életünkben. Hogy az életünk uh -huh. itt ezen a földön még inkább a te javaidat szolgálják. És a te dicsőségedre legyen. Come into the hogy még több ember uh, részese lehessen majd a királyságodnak. Hogy még több ember elfogadja a kegyelmedet és megbánja a bűnét. Hogy itt ebben a városban is nagyobb épületet kelljen építenünk ahhoz, hogy mindenki, aki hozzá akar emelni a hangját, elférjen. Köszönjük azt a munkát, amit te végzel ebben az országban. Folytasd ezt a munkát és végezd még többet és használj minket. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Amen.